انا ام الرجال واتقوانا بعزم الأبات واتقوانا بعزم الأبات آه, آه, آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ولا من صرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا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 Pripada uzvišenom Allahu dželdeva ala, koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen, a koga ostali u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželdeva ala i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik. Uzvišeni gospodar je kazao u svojoj plementoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, as-salamu alijeku, rahmetullahi, oberekatuhu. Hvala Allahu, koji nas je poživio i ponovo sakupio i okupio da večeras nastavimo govoriti o njegovim ve Kvetala savršenim osobinama kojima se on Tebare Kvetala opisao u svojoj plenitoj knjizi i sunetu Muhammeda, alihi, salatu, os-salam. Večeras, draga bračo, i cijene sestre, govorit ćemo o nekoliko Allahovi subhanovatala savršenih osobina kojima se uzvišenje opisao, koje su povezane sa jednom od osobina koje smo već komentarisali, odnosno o kojima smo govorili, a to je svojstvo Allahove vala savršene ruke, odnosno savršene dvije Allahove barek kvetala ruke. Začela no ćemo navesti dokaze koji ukazuju i koji utvrđuju i kojima potvrđujemo svojstvo Allaha dželle veala dlana svojstva Allaha subhanahu wa ta šake prstiju i jagodica milosti uog uzvišenog Allaha dželle veala ove navedene osobine je ehli sunne potvrdio onako kako to Allah dželle dolikuje ne ulazeću kako hoću isti ne iskrećući značenje isti ne negirajući navedene osobine, niti ih i niti ih i poisto vječuju, i porede sa osobinama, sa osobinama stvorenja. Zaista su, draga braćo, to istinski sebenici, Mohameda alihi salatu Selam, zaista su to naši selefu salih dobri i ispravni prijedhodnici, oni koji su imali ispravnu metodologiju u ovom poglavlju potvrđivanja lahvi, te bareke letala svojstava, savršeni osobina kojima se on subhanahu wa taala opisao i u Kur'ani i u Sunnetu kako kažemo u šerijaskim šerijaskim tekstovima koji su znači došli do nas Svojstvo šake Allaha dželle je potvrđeno i u Kur'anu i u Sunnetu poslanika sallallahu alayhi Dok su osobine Allaha dželle savršenog glana prstiju i jagodica prenešene u hadisma poslanika sallahu alihi u seleme koji su vjerodostojni. A mi smo kazali da osobine kojima opisujemo uzvišenog Allaha, a kojima se on želde vala opisa u svojoj knjizi sunnetu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam moraju znači predaje biti vjerodostojne sahi od našeg poslanika Muhammeda, Muhammeda alihi salatu wasalam. S tim kako već Puro puta smo kazali, draga braće i sestre, da svaka osobina koja se spominje ili u Kur'anu ili sunetu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, ona je obavezna da se potvrdi o strane vjernika. Obavezna da se potvrdi o strane vjernika na način kako to dolikuje Allahom želevala savršenstvu njegovoj veličini, njegovoj uzvišenosti. A to on Subhanu wa Tala najbolje, najbolje zna. Zato mi, draga brače, ulazimo u kakvoću tih osobina, niti imamo i posjedujemo za njoj tim osobinama, u smislu njihove kakvoće, jer uzvišeni Đerlevala nije na to ukazao svojoj premjetoj knjizi, niti u sunetu poslanika Muhameda ali i salatu wasalam. Ali uvijek, kako kažemo, da postoje oni koji negiraju, koji odbacuju, koji iskreću i ne žele da prihvate Govora Allah i govor poslanika Muhameda sallahu alihi wasalame. Neki u potpunosti odbacuju, neki iskreću značenja i dolaze sa šubhama, odnosno sa pogrešnim tevilom, pogrešnim tumačenjem. Tako da imamo i one koji za Allahu i žele vala savršene prste, koji se navodi u hadisama poslanika alihi wasalatu Selam, kažu da je nemoguće to prihvatiti. I dolaze sa jednom šubhom, koju nisu spomnjali u ranijim predajama. A to je da oni kažu nemoguće je to prihvati, jer sama potvrda osobine prstiju došla je, znači, o strane jevrijskoj grabina. Jer hadise koje ćemo citirati, vidjet ćemo da je došao židov, rabin Alim, od učenjaka, od učenjaka židova u tom vremenu jevrija, koji je poslaniku s.a.v. Kazao, kazao jednu predaju, jedno uvjerenje koje on posjedao u tom vremenu, a poslanik s.a.v. je to uvjerenje potvrdio. To uvjerenje potvrdio, odnosno, kao da je kazao, kako ćemo navesti druge hadise, da to ubjeđenje i to vjerovanje kod nas muslimana već odavno postoji. I mi, draga braće i i sestre, njihove šube odbacimo u potpunosti. Mi ne prihvatamo, jer nama nije dokaz govor jevrijeja u hadisu kojeg ćemo navesti No su hadisma, to je mnogo predaja, niz predaja od različnija sahaba poslanika sallahu aljih i vseleme koji nam prenose taj događaj. Znači, nama nije dokaz govor jevrijeja, židova, rabina koji u to vremenu došao poslaniku sallahu aljih i vseleme i kazao mu ta hadis. Već je nama, draga braćo, dokaz potvrda, sama potvrda našeg poslanika sallahu alihi wasallam kada je to čuo, da je to potvrdio. I u tome je nama dokaz, znači, u ovim osobinama koje ćemo, koje ćemo navesti. Tako da, informacije, draga braćo, koje nam mogu doći od strane ehlu kitabija, nekada mogu, znači, biti takve koje se u potpunosti odbacuju. Koje su potpunosti odbacuju? Zbog čega? Zato što je suprotno tome, znači kod nas, prisutno u knjizi Kur'anu i sunetu poslanika sa Allaho aljih i znači naš Kur'an, govora Laha suprotno govori njihovoj tvrdni, tako da se njihova tvrdnja odbacuje u potpunosti. Ili hadis poslanika ali. i S tim da nekada može doći, može doći neki govor koji se prihvata a koji je došao od strane ehlukitabije, Kitabije, zašto? Zato što se nalazi potvrda tog istog govora u vjeri islamu, odnosno u Allahove tebareke o etala uzvišenoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu aljih i osemane. Dok nekada postoje određene informacije koje mogu doći od ehlukitabija i kršćana i židova, koje se ne suprotstavljaju u znači nas, odnosno čemu nas uči jedinim islam ne suprostavljaju se. Ali isto tako, te iste njihove potvrde informacije ne možemo naći da se e, mogu potvrdu Kur'anu i sunetu poslanika sallahu sa alihi wasallam. Tako da učenjaci kažu, mi niti čvrsto vjerujemo tada, znači, u te njihove informacije, niti ih odbacujemo. Niti čvrsto vjerujemo u te informacije, niti ih i, znači, u potpunosti, u potpunosti odbacujemo. Zatim druga stvar, sama potvrda Allahovi džele vala savršeni prstiju, znači osobine prstiju, došla je, došla je u drugim hadisma i drugim predajama poslanika sallallahu alayhi wa veseleme, direktno od poslanika, znači poslanik salallahu alijih i veseleme nas izravno obavještava o osobinama koje posjeduje uzvišeni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dokaz, draga braće i cijene sestre, za osobinu a uh, svojstva šake Allaha subhanahu wa taala imamo u suri Zumer u 67. ajetu gdje uzvišeni Allah subhanahu wa taala kaže: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مدريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Zaj što oni nisu Allaha subhanahu wa taala naču prevod značenja is, uh, istinski spoznali Zaista oni nisu veličali Allah onako kako ga treba veličati. Zaista oni nisu cijenili Allaha onako kako ga treba cijeniti. Svi ovi prevodi su znači mogući da se prevedu. Za ovaj početak Kur'anskog ajeta djala dželešanu kaže: "Ma qadarullaha haka qadri." Zatim mala u nastavku kaže: "A čitava će zemlja na sudnjem danu u šaci njegovoj biti." a nebesa će u desic njegovoj smrtana ostati. Čisti uzviše nekaj on, subhanahu wa ta'ala, iznad onih koji njemu smatraju ravnim. I ovaj, dragi braći i cilje sestre, ajet je dokaz za svojstvo Allahove tebareke, tebareke, veta'ala, šake. Zatim imamo hadis poslanika, sallallahu alihi wa salame, od Ebu Hureyre, radijallahu anuhu, gdje kaže, kale, samijatu rasulallahi, sallallahu alihi wa salame, je kul, يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْمُلُوكُ الْأَرْضُ وفي ترجمه معناه ان الله سبحانه وتعالى هو الشاد ذراتي زمنا وسماتي نبيسا على سنيم دانه في يومه يسنسوم الملك اين الملوك الارض gdje su zemajski kraljevi, gdje su zemajski vladari? I ovaj hadis tam bilježi Buharija i Muslim. Što vidimo, znači da ovaj hadis također potvrđuje svojstvo, svojstvo ili osobina Allaha Tebarek i Vatala, to je svojstvo i osobina Šake. Zatim imamo sljedeći hadis poslanika, sallallahu alihi vseleme, An Enes ibn Malik, kale, radijalanhu, kale, kale, kale rasulullahi, sallallahu wa vseleme, Ina Allahe qabada qabdetem Fa qale lil bi rahmeti Wa qabada qabdetem Fa qale nari Vela u bali Od Anasa Ibnu Malika radijallahu Da je poslanik alaihissalatu wasalam kazao Uzvišeni Allah Uzeo je svojom šakom Pregrišti rekao Ovi su za džennet mojo milošću A zatim je uzeo svojom šakom Pregrišti rekao A ovi su za džehennem I ovu predaj bilježi manbiha ki u knizi al-qadaa wal-qadar ibn khuzaimah u svoje kniznice znači, tavhid ibn abi asim wa sunna ibn batta u ibanatul kubra tako da vidimo znači da i ovaj hadis potvrđuje i utvrđuje Allahu te barek vetara osobinu osobinu osobinu shake zatim imamo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji bilježi buharija an عبد الله بن مسهد رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يدع السماء على إسبع والأرض على إسبع والجبال على إسبع والشجر والانهار على إسبع وسائر الخلق على إسبع ثم يقول بيده ينا الملك فدحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله هك قدره Ovaj hadis znači, koji nam prenosi Abdullah ibn Masoud, radi radijalanuhu da je kazao došao je jevrijski rabin ili svećenik Allahovom poslaniku Allahu alijih i veselama i kazao Muhammede Allah će staviti nebo na prst, zemlju na prst, brda na prst, drveće i rijeke na prst i ostala stvorenja na prst pa će onda pokazati svojom rukom i reći ja sam vladar. Kada je to poslanik Kalisatu vasalam čuo, znači od njega, kazao je, na to se znači selao poslanice seleme nasmijao i proučio kuranski ajet: "Wa ma qadara Oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. Oni nisu spoznali Allaha istinskom spoznajom, I znači i sljedeća slična značanja koja sam na početku. Ovo je znači rivayet Buharija. U drugom rivayetu također rivayetu Buharije poslanik Kalisatu vasalam kaže: Također hadis od Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu, ja Kada je došao znači židovski rabin poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kazao je kada nastupi sunni dan Allah će držati nebesa znači sva nebesa došla je došina u ovom rivajetu na jednom prstu i sve zemlje na jednom prstu. A imamo također i vajat kod Buharije koji znači početak ovog hadisa kaže Zaista znači će Allah držati ili staviti i nebesa na prst i zemlje na prst. Zatim u nastavku stoji Uh, valma'e wa thara'a la isba'a valhala'a i la isba'a thumme jahuzzuhunne Pobraja, znači poslanih uh, odnosno ovdje, znači u ovome rivajetu, ovaj židovski učenja pa kaže u nastavku istavit vodu i vlažnu zemlju na prst i ostala stvorenja na prst pa nakon toga kaže pa će jako zadrmati jako će sve to zadrmati uzvišenje Allah Tebareke Vata'ala patcha nakon svega toga kazati ja sam vladar ana al malik ana al malik ba putari vai to stoi ja sam za istinski vladar pokazuje abdul abru mesud fala qad ra'aytu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhaku hatta badat nawajizu taajaba wa tasdiqan liqawlihi thumma pa kaže, vidio sam kako se poslanih s.a.v. nasmijao tako da su mu se vidjeli kutnjaci, čudeći se i potvrđujući njegove riječi. A nakon toga je proučio riječi Laha subhanahu wa ta'ala, oni ne veličaju Laha onako kako ga treba veličati sve do kraja ajeta i njemu smatraju druge, druge Ravnim. I ovu znači također predaju bilježi imam Buhari. Tako da vidimo, draga braća, da jedna od koristi, nakon znači, potvrđivanja i potvrđivanja Allahovi subhanahu je ta osobina, jedna od koristi je i ta da se istina prihvata, da se istina prihvata malo od koga ona dolazila. Kao što vidimo da je poslanik sallahu alijih i vasalem se je nasmijao, potvrđujući i prihvatajući one riječi koje je kazao znači ovaj rabin. I pored Abdullaha ibn Mesura, draga braća i sine sestre, Uh, ove hadise, znači, uh, slične znači, hadise na ovu temu prenosi nam, odnosno i Abdullah ibn Omer i Abdullah ibn Abbas i slične predaje dolaze od Ebu Hurire radijallahu anhu. Zatim sljedeći hadis, Al-Nawas ibn Sam'an radijallahu anhu, Kale samijatu sallallahu alihi wa sallam je kul, Ma min kalbin, ila baina isba min as-sabiri rahman in sha'a wa in sha'a wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul ya kulub, alqulub sabbit qulubana ala dinik u prevodoznaci ovog hadisa od nava sabun samana radijalahu da yetšuo poslanika sallallahu alayhi wa sallama da kazao nema srca Znači, ne postoji srce, nema srca koje nije između dva prsta milosti Vog. Nema srca koje nije između dva prsta milosti Vog. Ako on hoće da ga učini postojanim, on će to i učiniti. Ako hoće da ga izokrene, da ga skrene, da ga ostaju u zabudu, to će on te bareke kevetala učiniti. Zatim je kazao, poslanik s.a.v. je učio oti koji srca postojanim stabilnim činiš učvrsti moje srce na tvojoj na tvojoj vjeri. Evo hadis bliže ima Ahmed. Ahmed znači Imam Ahmed En-Nasa ibn Huzeima ibn Hiban, Šejh Albani, Šejh Albani rahmetullahi kaže da je hadis vjerodostojan. U drugom rivayetu od Zatim nastavlja pa kaže fakultu ya rasulullah amanna bika wa je hadis draga braćice i sestre hadisi koji govori da su srca između dva prsta milostivog su jako znači bitni hadisi. Hadisi koji ukazuju da čovjek može primiti din, krenti stazom Islama, ali isto tako može jednostavno da ostane nakon, znači što je upućen, da ode ponovo, ponovo, zabludu. Zato vijenik u ovu dovu koju je poslani sa Allahu aljih i učio i traže od gospodara uzvišenog da ga učvrsti, da ga učvrsti u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjer. radi Allah da je kazao Allahu poslani sa Allahu aljih često bi govorio... O, ti koji okreće srca, učvrsti moje srce u svojoj vjeri. Zatim, kaže, čuši i to upita Allahovog poslanika sallahu alijih ve veselame, kaže, mi vjerujemo u tebe i ono sa čim si došao, pa da li se bojiš za nas, Allahu ekber? Pogledajte, ovaj asa poslanika sallahu alijih i veselam, enez kaže, Ja, Rasulallah, amenna bike, wabima ađite bihi, fe helte hafu mi vjerujemo u Allahov u tebe, Vjerujemo suono sačim se ti došao pa se bojish, za sebeiš da strahuješ za nas kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme qal naam inal qulub baina usbu'ain min asabi'illahi yuqallibuha kayfa yasha kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da bojim se jer su srca između dva prsta od Allahu i prstiju, pa ih može okrenuti kako on te bareke ke ta hoće Iva hadis biježi tirmizi, a šeha albani kaže da je vero dostojan. Zatima mu hadis. An šehr ibn Hawšeb kale, kultu li ummi salama, ya ummi mu'minin, ma kan dua in rasuli allahi sallahu alihi wa sallama, idha kana indak. Od šehr ibn Hawšeb radijallahu anhu kaže, upitao je majku vjerneka. Umu salama radijallahu anha, o majko! كوي يدو највише учио посланих صلى الله عليه وسلمе када је био код тебе قالت كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله ما اكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا ام سلمة انه ليس دمي الى وقلبه بين اسبعين من اصابع الله Qame, e Zatim, znači, ona nastavlja pa kaže kada je upitana, znači, koji je dovu najviše učio poslanik, wa s.a.v. kada je boravio kod nje. Kaže, radijallaha, poslanik bi često učio dovu, oti koji okreće srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Zatim, kažu mu s.a.v. radijallaha, pa sam ga upitala, o Allaho poslaniče, ti vrlo često učiš dovu do Allahu moj, ti koji okreće srca, učvrsti moje srce o tvojoj vjeri, pa mu je znači, ili pa joj je on poslanih sallahu alijih ve veseljima odgovorio, o mu nema ni jednog sina Ademovog, a da njegovo srce nije između dva Allahova prsta, ako hoće učiniti da budu na pravom putu, a ako hoće učinim da skrene ovaj hadis bježi ima Mahmed tirmizi hakim smatra ga vjerodostoj ima bi se slaže s tim pa i šeh Albani al Isto tako kaže da je hadis vjerodostojan Ovdje draga braći sine sestre nameće se pitanje da li je dozvoljeno da li je dozvoljeno govoriti ili pitati koliko prstiju ima Allah dželevala razumijete Znači, da li je dozvojno pitati koliko prsti ima Allah subhanahu wa ta'ala, da li je dozvojno raspravljati o tome, da li je dozvojno zapitkivati i slično, i slično tome. Kažemo, kao što su kazali učenjaci, broj prsti Allah subhanahu wa ta'ala niko drugi ne poznaje osim on. Znači, samo Allah dželevala zna koji broj, odnosno koliko prsti on subhanahu wa ta'ala ima jer ovi navedeni rivajeti koje su mi spomenuli i drugi rivajeti u drugim hadijskim zbirkama ukazuju na različit broj na različit broj znači imamo hadise koji spominju šest Allahu i subhanahu wa ta'ala i savršeni prstiju hadise koji kazuju na pet hadise koji kazuju na četiri i hadise koji ukazuju na tri savršena lahva te barek prsta međutim Uh, učenjaci kažu da ti hadise koji su došli nije bio cilj da se njima kaže broj znači koliko Allah subhanovatala ima prstiju nego znači je bila svrha pobrajanja toga znači da se ukaže na vrste stvorenja koje će Allah subhanovatala staviti na svoj prst na sudnjem na sudnjem danu tako da šejih uh, ibnusemi rahmetullah ali jedne prilike je kazao, kaže jednom sam bio upitan on govori, znači jednom sam bio upitan kakav je vaš stav po pitanju Allahu i i koliko je on subhanahu wa ta'ala ima pa kaže še nakon znači ovoga kada je kazao kaže utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala zar može neko ovo da pita kaže brate boj sa Allaho subhanahu wa ta'ala pa ga pita da li si obavezan da to znaš i da to istražuješ pa nastavlja pa kaže tvoje je da potvrdiš ono što je došlo u šarijaskim tekstovima. A to je da je uzviš je Allah subhanahu wa ta'ala znači e, opisao sebe u sunatu poslanika sa Allahu alijih i vaseleme da posljedije svojstvo prstiju. Znači došlo je i to ti obaveza da potvrdiš. Da je uzviš je Allah opisan tom osobinom koju trebaš potvrti jer je došlo u sunatu poslanika sa Allahu alijih i vaseleme znači poslanika alijih i vaseleme. Zatim kaže, što se tiče pitanja koliko, koliki je njihov broj, kaže, mi ne znamo. Mi ne znamo niti možemo o tome govoriti. Pa kaže, nakon toga, tako mi Allah, obraća se to mladiću, tako mi Allah, ti ne posjeduješ veću želju za znanjem od ashaba, poslanika sa Allahu alijih veselema. Zašto? Kaže, kada su čuli riječi. Znači, da će Allah je jažalu samavati ala isba' wal ardina ala na sudnijem danu staviti sva nebesa na prst sve zemlje na prst kaže ashabi u tom trenutku nisu pitali poslanika sallallahu alejhi ve veseleme, o Allahu poslanice dali uzvišeni Allah posilje više od tih znači navedeni prsti u hadisu poslanika sallallahu Allahu ve veseleme. kaže ne nisu to pitali nisu to kazali jer su oni daleko potpunijeg edeba od onih koji će doći nakon njih u veličanju Allaha wa atala i samog respekta prema Allahu subhanahu, subhanahu ta'ala. Tako da vidimo znači jasno iz govora šeha da nema znači da nije potrebno i da čovjek ne treba da se raspravi, da traži, da traga jer to nije prenešeno. Znači ne postoji ni jedan jasan dokaz u sunetu posanike sallallahu alihi wa salame koji strikno govori o broju allahu i tebareke vata'ala prstijom. Zatim osobina ili svojstvo dlana i vrhova jagodica milostivog tebareke bareke Odebu Huriri radi ol'anuhu je kulu kala rasulullahi sallallahu alihi wa selleme, ma te ahadun bi sadakati min tayyibin wala yakbelu allahu ila tayyib إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربوا في كف الرحمن حتى تكون عظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فسيله بغاية تباها حديث صلى الله عليه وسلم كما تقول جزناشي حديث فيرو دوستان بيجي جايمة مسلم ترميزي نسائب نمع gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem niko neće dati milosti, niko neće udijeliti milostinju iz onog čistog hala i mjetaka kojem e, ga je Allah te opskrbio. A Allah je ne prima osim halal mjetak kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ada je milostivi, znači ada je milostivi, znači sadaku koji udijeliš neće prihvatiti u svoju desnu ruku. Pa makar to bila jedna hurma. Pa kaže, ona će rasti, uvečavati se i razvijati na dlanu milosti Vog. Isto kao što neko od vas podiže i odgaja svoje mlado ždrijebe ili devče, tako da će postati veće od brda. Allahu Jedna hurma koju udjeliš Allahom te barek vetala putu. Allah džele vala je uzima, znači u svoju desnu ruku, Zatim ona raste, povećava se, uvećava se i razvija na dlanu milostivog Allaha subhanahu wa taala. Da i preraste brdo draga, dragoće cijene sestre, jedna hurma koja sudjeli na Allahov te bareke, te bareke va taala putu. I ovaj hadis znači ukazuje, ukazuje na dlan Allaha subhanahu wa taala. Zatim sljedeći hadis koji ćemo citirati, potvrđuje svojstvo također Allahovog te bareke va taala dlana a također i svojstvo jagodica kao što kažemo ehli sunet, draga braćo, potvrđuje svojstvo šake, svojstvo dlana svojstvo prstiju, također potvrđuje svojstvo jagodice milostivog, s tim da tu kakoću ne poznaje niko osim Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mi je rahmetullah ali ovo svojstvo znači svojstvo jagodice potvrđuje hadisom poslanika sa Allahu alihi vselem na sribenici ehli suneta također on znači ovo potvrđuje u knjizi Nakdute Sis, koja je odgovor ili koji je odgovor e, razio Rahmetullah rahmetu Ali. Hadis je, znači e, u prevodu značenja, Moazi Gudžebel radi Jalanuhu je kazao jednog jutra sallahu poslanik salahu alijih veseleme zadržao vrijeme sabatskog namaza. Pasmo se kaže pobojali da sunce ne izađe. Zatim uz, u, užurbano izađe poslanik sa Allahu alijih i naredi da se prouči i kame za namaz zatim ga je klanjao kratko učeću namaz, znači kratko kada je predao selam uzviknu, znači okrenuo se prema njima i kaza, ostanite u safovima kako i sjedite zatim se okrenu prema nama i kaza kazat ću vam šta me je to jutro zadržalo Ustao sam radi ročnog namaza. Uzeo sam abdest i klanjao koliko sam bio u mogućnosti. A onda sam u namazu zadrijemao i zaspao. Allah hodba. Pa kaže, u snu sam vidio svoga gospodara uzvišenog u najljepšem liku. Reče Muhammed, znači Allah dželevala mu se obratio u namazu. Znači ovdje, uh, u arapskoj verziji faiza ana bi rabbi te wataala fi ahsani sura faqala ya muhammad qultu ladayka rabbi pa mu je kazao znači o muhammeda nakon toga sam rekao odazivam ti se gospodaru reče znači gospodar pitao kod čega se raspravlja najviše društvo pita poslanika sallahu alejhi ve sellem poslanik alejhi salatu kaže ne znam gospodaru pa je, kaže, pitao tri puta. Zatim, nakon toga, kaže poslanih sa Allahu alijih vaselame Ferejtu hu vada Pogledajte. Nakon toga, kaže, onda sam ga vidio kako svoj glan stavi među moja pleća, U grudima osjetih hladnoću njihovih jagodica. Pogledajte, znači Ovdje, ena o poslanik sa Allahu alijih veseleme, ukazuje znači da je Allah dželeva ala stavio dlan stavio je dlan među pleća poslanika sa Allahu alijih veselem pa kaže poslanik u grudima osjeti hladnoću njegovih, odnosno njegovih jagodica od dlana. Tada mi bi sve otkriveno i sve saznado. Tada mi bi sve otkriveno i sve saznado. Šta mu je bilo otkriveno? Šta je saznao poslanik sallahu sa alijih i veseleme? Allah dželevala kada mu se ukazao u snu, kada ga je poslanik Allahu alijih i veseleme vidio, Allah dželešanu ga pita oko čega se raspravlja najviše društvo, meleci, koji su najdobrani te tebara kvetala stvorenja. Oni, znači, oni koji su naj, e, najbliži Allahu Subhanahu Otala, pita ga, znači, uzvišen, ala, oko čega se oni raspravljaju. Pa je on kazao, ne znam gospodaru. Pa ga je tri puta pitao i pogledajte, znači, nakon ovoga što je Allah dželevala uradio, a to je da je stavio dlan svoj među pleća poslanika sa Allahu Aljihve Seleme, a to je prouzrokovalo da je poslanik vidio, znači, i osjetio hladnoću njegovih jagodica dlana, pa mu je nakon toga sve bilo otkriveno i sve je saznao poslanik slavolahu aljih i veseleme. Pa kaže Muhammede ponovo ga Allah dželošano pita. On kaže odazivam ti se gospodaru. Pa ga pita oko čega se raspravljava najviše društvo. Pogledajte. A poslanik već zna. Dobio je informacije. Kaže o djelima kojima se iskupljuju grijesi i odgovori. Koja se to dijela upita? Pješačenje u džamije radi klanjanja u džematu zadržavanje u džami nakon obavljenog namaza i temeljito uzimanje abdesta u otežanim okolnostima odgovori poslanik sallahu aljihluh sallam pa Allah djelšanu kaže o čemu se još raspravljaju o hranjenju gladnog blagom govoru noćnom namazu dok svijet spava nakon toga odgovorio poslanik sallam zatim Allah djelšanu kaže moli traži قولة بسلاني قترى شقول حج قال بسلاني صلى الله عليه وسلم واتقور يوصم اللهم إني أسألك في الألخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قولة شعب بسلاني صلى الله عليه وسلم قال بسلاني Allahu, ja te molim, omogući mi činjenje dobrih dijela, a spriječi me od činjenja loših dijela. Podari mi ljubav prema siromacima i oprosti mi. I smiluj mi se. Ukoliko odlučiš svoje robove staviti u kušnju, ti me uzmi k sebi prije nego što me u staviš. Podari mi ljubav prema tebi i onome koji tebe voli. I podari mi ljubav prema svakom dijelu, koje vodi ka ljubavi prema tebi. Allaho poslanik, s.a.v. nakon kazivanja ovog slaje kazao, on san je istina, pa ga upamtite i prenesite ga drugima. Ovaj hadis biježi imanta Barani, Al-Hakim, Ahmed, Tirmizija, šehal albani kaže da je vjerodostojan. O ovom hadis govorili kada smo govorili o meseli vidjenja Laha te Tebareke, tebareke ta'ala, znači da li je moguće vidjeti Laha subhanahu wa ta'ala na dunjavuku, Kazali smo akida ehli ta čvrsto vjeruje da je nemoguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku na javi. Ali čvrsto vjeruju da ćemo ga vidjeti na ahiretu jer poslanik sl.a.v. kaže u hadiskoj bilježi Buharija, znajte, znači kada govori o deđalu, nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne preselite, sve dok ne umrete. Razumijete? S tem, znači da je sad drugo pitanje, da li je moguće vidjeti Allaha Đeršanu u snu? I ovo smo znači detaljno pojasnili. U Allahom te barek je pojašenju Allaha lijepih imena, jedno od tih imena je, znači ime El-Batin, El gdje smo kazali da kidahli Ahli suneta uči i čvrsto vjeruje da je moguće vidjeti Allaha Subhanahu, wa Subhanahu wa U snu na Dunjavuku, kao što ga je vidio poslanik sa Allaha alihi u ovom hadisu koji nam znači penosi Moazidnu džebel, a isto tako postoji još druga dva hadisa e, poslanika sallahu alijih i vaselam, također u zbirci tirmizije e, koji govori da je Allah dželevala stavio ruku. Dakle, ovo smo uzeli kao dokaz, znači da je Allah dželevala stavio svoj dlan, svoj dlan e, između pleća poslanika sallahu alijih i vaselame. Nakon ovih hadisa koje smo kazali, koje smo citirali, Uh, jasno nam uh, kazuju da je akida ehli sunata vel je ta koja potvrđuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo šake, svojstvo dvana, svojstvo prsti, vrhova jagodica, onako kako to draga braće i sestre dolikuju uzvišenom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala bez ulaska u kakoću, bez negiranja ovih šarijeskih tekstova, bez iskretanja njihovog značenja, bez poisto i porjeđenja sa osobinama sa osobinama stvorenja. Molim Allah Subhanahu Tala da nas počasti istinom, pa da slijedimo, da nas e, sačuvat zabude, e, pa da se je klonimo. Također, e, molim Allah Subhanahu Tala da nas učesti na pravom e, putu, na putu sa kojim on Subhanahu Atala zadovoljan i da nas izvede sa ovog dunjalu, kada je on Subhanahu Atala e, zadovoljan, zadovoljan sama, da uputi nas i svu našu braću, svu, svu našu familiju, Svone koji su zalutali, da ih im omili istinu, da istinu prihvate i da je slijedi, da se smiljuje nama tako što ćemo kazati na pravi put da se zbližimo, da se volimo, da budimo prava braća, da jodi naše safove, naša srca na istini. Subhane, kallahu hamdika, šedan la ilaha ilaha enta, stak, kulke, etubu, lik, vađezakum, la hajera, rahmatullahi barakatuh.